Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu galat. Saudara daripada Siti Aisyah gagah. Ketika mendatangi ke rumah Siti Aisyah. Bertanya Saidah Asma apa yang sedang dilakukan oleh manusia itu? Faisyarat ila sama fa idan-nas qiyamun manusia itu banyak yang menyembah salat ada apa ini? Golod Subhanallah. Maka si Aisyah mengatakan Subhanallah. Fa isyarat bila sihah. Maka si Aisyah mengisyarahkan terunjuknya ke langit. Kenapa? Terjadi daripada gerhana bulan. Fogum Tuhan Yang Maha Esa. Fajar Tuhan Subhanallah Rasul Ma'as sehingga ketika diketahui Asma binti Abu Bakar keluarnya dilihat di situ langit ternyata ada gerhana bulan gerhana matahari sehingga Siti Asma itu membasahi rambutnya sampai tubuhnya dengan air Alhamdulillah Azza wa Jalla nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi ketika Siti Asma ini curhat kepada adiknya itu Siti Aisyah dengar khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kusaksikan di dalam khutbahnya sehingga didekatkannya surga dan neraka fi maqami hatta al nar didekatkannya dihadirkannya surga dan neraka Fa'uhiyailayyana kumtuftanun dan diwahyukan kepadaku tentangnya, tentang kejadian alam kubur kalian. Fa'uhiyailayyana kumtuftanun nafiq kuburikum. Allah mewahyukan kepada aku tentang pertanyaan kubur atau ujian kubur kepada kalian. Qalat asma' min fitnatil masyid Dajjal Mujian ini tentang fitnah-fitnah Dajjal Allah hadirkan Maka beliau berkata Malaikatnya maksudnya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ma'ilmuka bihakar rajul Apa yang kau ketahui tentang lelaki ini dihadirkan seorang mukmin dihadirkan wajah dajjal ya maka mukmin awil mukmin la adri seorang mukmin yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ketika ketika dihadapkan wajah dajjal ini wajah orang yang pendusta ini la adri aku tidak mengenalnya Aku tidak tahu Ketika Asma S. Asma melanjutkan daripada khutbah Rasul yang dia dengar dia adukan kepada Siti Aisyah ketika dihadapkannya Mah ilmu ka wihazal maka seorang mukmin tadi mengatakan wa Muhammadur Rasulullah. Orang yang telah wafat dihadapkan wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ilmuka bihadha arrajul ya. ketika dihadapkannya Muhammad wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenali wa muhammadur rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda ya. telah datang kepada kami membawa petunjuk Membawa kebenaran membawa jalan yang hak, membawa kelembutan dan kasih sayang. Wa ajabina wat sabana. Kami menyerunya. Kami menyuruh seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wat sabana dan kami mengikutinya. Itu akan terjadi. jawaban itu di alam kubur nanti. Wah Muhammad, Wah Muhammad, Wah Muhammad. Dan itu terjadi nanti di alam kubur. Wa awwahi ilay anakum tuftanun. Allah mewahyukan aku di kubur kubur tentang kejadian di antara kubur kubur kalian. Allah hadapkan wajah benda saya ini. Dajjal, elihilah anatullah, Muhammad Rasul. Siapa yang dikenal? Orang yang semakin kuat hubungannya dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan di dalam khutbahnya huwa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyanati wal huda fa ajabna wattaba'nahu wa huwa Muhammad, huwa Muhammad huwa Muhammad maka malaikat itu berkata fa nam salihan qad alimna in kunta lamuqinan bihi aku telah mengetahuinya bahawasanya kau ini orang yang salih dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikutinya ketika seorang munafik yang selalu cinta dengan ma'asiat billah ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya ma'ilmuka bihadar rajul la adri aku tidak mengenal Ketika dihadirkan wajah pendusta ini Dajjal dihadapannya Dia mengendal Maka dikatakan oleh Allah Oleh malaikat li nas. Ini tanda orang mendapat murka Allah na'udhu billah Subhanahu -na Mudah-mudahan kita Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah permudah jawaban ketika diperlihatkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah melalui para malaikat dan kita mengatakannya bahwasanya huwa Muhammad, gua Muhammad, huwa Muhammad. Maka kita dipermudah oleh Allah untuk menjawab daripada ruh kita, huwa Muhammadur Rasulullah, ja'ana bil bayinati wal huda, wa taba'na gua Muhammad gua Muhammad Orang yang mempunyai ikatan batin dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah tidak palingkan jawaban itu terkecuali Allah berikan izin dan kekuatan bahwasanya orang ini memiliki ikatan kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sampai Nabi mengatakan Aulannasi biyaumil qiyamah bisyafaati Aulannasi bisyafaati ila fi yaumil qiyamah Yaitu fakirus solat tuan. Orang yang selamat di hari kiamat itu orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawatnya.